Будова кінцівок. Ноги у людини дуже сильні, адже ми ходимо на двох ногах, і саме ноги повинні витримувати всю вагу нашого тіла. Якщо доросла людина пройде лише 1 км пішки, то загальне навантаження на її ноги буде дорівнювати 80 тонн. Кістяк ноги людини складається з 26 кісток. До тазової кістки за допомогою суглоба приєднується стегнова кістка. Ця кістка в колінному суглобі з'єднується з кістками гомілки, що складається з великої та малої гомілкових кісток. Кістки гомілки з'єднуються з кісточками перед плесна і фаланг пальців, що складають нашу стопу. Кістки стопи вигинаються дугою, м'яко пружинячи під час ходьби й бігу. Така стопа згладжує струси тіла, так само, як пружна гумова шина робить м'якшим хід велосипеда. Стегно приєднане до кісток таза, що зрослися з нижнім відділом хребта. Кожна половинка таза складається з трьох кісток. У ранньому дитинстві вони з'єднані хрящами, а потім зростаються в єдину тазову кістку. Таз отримав свою назву за форму. Він справді схожий на круглий таз для прання білизни. Таз підтримує і захищає внутрішні органи, розташовані в нас у животі. Унизу таза є отвір. У чоловіків і жінок таз виглядає по-різному. У жінок він широкий і глибокий, і отвір у ньому великий, з округлими краями. Саме такий, щоб могла пройти голівка немовляти під час пологів. А у чоловіків таз вущий і невеликий, і отвір у ньому менший. Кістки руки прикріплені до ключиць і лопаток. Ключиця дозволяє нам відводити руки в боки. Вони є й у деяких звірів зі спритними лапами – мавп, ведмедів, єнотів. До широкої поверхні лопатки, на якій є спеціальний гребінь, кріпляться сильні м'язи плеча. Скелет руки складається із плечової кістки, двох кісток передпліччя, кісток зап'ястя, п'ястка, а також фаланг пальців, кожна з яких включає три рухливо з'єднані кістки. При цьому великий палець протипоставлений іншим. Кисть людини дозволяє міцно втримувати предмети і виконувати найтоншу роботу. Вишивати, малювати, писати, виконувати найскладніші хірургічні операції. Плоскостопість – це хвороба, при якій ступня стає пласкою. Щоб не розвилася плоскостопість, взуття повинно бути зручним. Із гнучкою і пружною підошвою і каблуком за вишки 2-3 см.